ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא, הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי hey, אלוהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד.